že v tejto chvíli sa mnohí začali pozerať na hodinky, pretože táto zňelka v tomto časopriestore nezvykne znieť veľmi často. A nie je to ani o tom, že by sme pred našim prípadným poslucháčom utekali vždy do iného priestoru. Bola to prozba zo strany môjho tzv. partnera v rámci bloku s názvom Tajomstva zdravia Petra Planietu, ktorého opäť po týždni vítam na telefóne. Aho. ahoj. Áno, áno, pozdravujeme Banskú Bystricu a tak, poslucháčov. Tak je to pravda, zase máte povinnosti, že? No, tak ja, to, čo som hovoril, že ja sa raz mesačne vzdelávam, len v septembri to vyšlo tak, že nakoniec, koniec, nie na začiatok oktobra, takže, alebo prvý bol, prvý bol začiatok septembra a teraz koniec. Takže tak sú termíny, no tak... Ja sa nám prispôsobujem. Áno, nie je to o tom, že by sme teraz utekali, aby nás nemohli zachytiť v takzvanom živom vysielaní. Len jednoducho vychádzame vám v ústrety, aby ste boli ešte múdrejší ako ste. Čiže už jedna no, no. kniha by bola málo, budete ako veľká encyklopédia. Nie, to mi stále hovoria, že som múdry ako rádio, ale tak rádio sa vždy dá <laughs> vypnúť. Ano, a preladiť. A, a, a Dá sa nájsť niekto múdrejší ešte. Takže... Uh, nikto nie je taký múdry, aby mohol o sebe povedať, že je múdry a ten, kto to o toho sebe tvrdí, tak asi nevie, čo znamená múdrosť. Ale teraz som počul taký dobrý príklad, že to mi hovorila dcéra, alebo začala chodiť na psychológiu a hovorí, že ľudia vymysleli umelú inteligenciu, aby im pomohla s bežnými činnosťami lenže ľudia používajú umelú inteligenciu na to, aby ona za nich premyšľala a tvorila. Tým pádom, keď ľudia prestanú premyšľať a tvoriť, tak im ostanú len základné práce. Prať, želiť, variť doma. Čiže takéto kreatívna myseľ sa stane nekreatívnou. Čiže v podstate sa to úplne míňa tým, čo ľudia chceli a tam to smeruje celý svet, že my všetky tie výdobitky sme používali na to, aby sme zjednodušili si život a umelá inteligencia mala ľudstvu pomôc, ale vyzerá to tak, že ľudstvo privedie na taký ten okraj nejakej roklinky. No a vy mi hlasovo tiež teraz pripomínate okraj roklinky. Zrejme ste stále ešte v stave presúvania sa. Áno, tak ja si dám náhlas, lebo ja mám a, v aute... Skúste, že či to bude zmena k lepšiemu, lebo takto vás mám ako takého malého robota. Teraz je to lepšie, trošku ste hlasnejší, tak uvidíme, že či sa nám v tom niečo zmení. Ja som čerpal, alebo môžem čerpať aj z toho, čo ste mi poslali počas týždňa v korešpondencii, keď už bola reč o tej múdrosti, tak sa traduje aj to, že ukážte múdremu človeku chybu a on sa vám poďakuje a ukážte hlúpemu človeku chybu, on sa urazí, ono predstúpiť pred a byť v pozícii toho múdreho, tak to tiež môže viac uškodiť ako pomôcť. Záleží samozrejme pred koho sa postavíte. No jasné. Keď sú to múdri ľudia, tak tí vás budú brať, že okej, okay, od tohto človeka sa môžem niečo naučiť, ale ak sú to ľudia, ktorí si o sebe myslia, že sú múdri, ale sú opak múdreho, no tak ty jasne povedia, ale ten, ten s prepáčením nič nevie. To ja, keby som sa tam postavil, viac poviem. Takže toto je typické na ľudstve, že namiesto toho, ako jeden múdry pán povedal vetu, keď som, mal, keď som začínal so vzdelávaním a on mal 60 rokov, tak povedal vetu, že múdry človek sa naučí aj od hlupáka, ale hlupák sa nenaučí od nikoho, lebo je najmúdrejší. A to je presne kameň úrazu, No a takto by sme to mohli niekde smerovať tam na, na, tam na tých súdruhov z NDR, čo sú hore. Mm. No... Keď sa pozerám do dnešného kalendára, ono to mi je niekde pripisované aj tomu zajtrajšiemu dátumu. Mal by to byť Svetový deň srdca. To je základný sval, ktorý potrebujeme k existencii. Samozrejme, sám by si nevystačil. Musia nám fungovať aj iné časti v tele. Vy tu často riešite teda tie obličky a močový mechúr a podobne. Takže, keď sa ale pozrieme na srdce a na jeho podporu, tak v čom vy vidíte také tie najzákladnejšie veci, aby nám srdiečko pekne fungovalo, čo je dobré mať dostatočne pod kontrolou hneď od rána a čomu sa prípadne vyhýbať? Čo sa týka srdcovo-cievného systému, tak z pohľadu čínskej medicíny, srdci sídli šen, čiže náš duch, čiže duša, a hovorí sa, že keď sa pozriete človeku do očí, tak vidíte silu toho ducha. To znamená, ak má človek 30, 40, 50 rokov a teraz ráno sa postavíte pred zrkadlo, tak by ste mali vidieť krásne žiarivé oči. Ak nie, je to signál, že idete proti svojej duši, že v tom teličku sa niečo deje, čo skôr či neskôr sa môže objaviť v rámci nejakých vážnejších zdravotných problémov. No a toto je ako pohľad čínskej medicíny. Druhý krok samozrejme, srdce je čerpadlo, takže je to sval a my keď napríklad necvičíme, tak ten sval sa netrenuje a sa nerozvíja a tým pádom prirodzene atrofuje. A deje sa potom to, že samozrejme najčastejšia príčina umrtnosti na Slovensku alebo celosvetovo aj patria srdcovo choroby a my sa o tento sval vôbec nestaráme. Samozrejme, tento sval, že keď sa máme baviť o srdcovo-cievnom, tak on potrebuje číslo jedna lásku, to znamená, teraz sa môžete pozrieť na osobu vedľa seba a môžete povedať, drahá vidíš, potrebuješ ma viacej milovať, aby som nemusel brať lieky na srdce samozrejme aj na druhú stranu ona sa otočí k vám a povie, vidíš takže ak máte dvoch ľudí ktorí sú doma žijú spolu a obidvaja majú vysoký krvný tlak alebo problémy so srdcom tak určite ten vzťah nefunguje lebo číslo jedna tam nie je láska samozrejme to čo potrebuje srdiečko je šťastie Čiže je ešte šťastie, že máme Petra Kršiaka, hm. lebo. Áno, to by lebo... svet bol úplne v troskách, to je jasné. No je, je jasne. A keď rozšíríme postavičku Petra Kršiaka po celom. O, on sa už rozšíril aj tak. <laughs> ale sošku ako to bude ako Oscar. To znamená. <laughs> no, už málo kto čo poslednej dobe mal chuť rozbiť, tak dostane do ruky takúto sošku najlepšie z osádry. No nie, veď to bude ocenenie, že ste vtipný, zabavní, Ďakujem. To bude cena Petra Kršiaka. Uh -huh. no, vytvoríme novú tuto anketu. Áno, ako bol Oskar vtipkár. Áno. Takže to je druhá vec. Tretia vec, aby vám srdce dobre fungovalo. Potrebujete robiť v živote to, čo milujete. Takže vydvaja sme na tom super, lebo aj, aj jeden, aj druhý milujeme trepať, tak trepeme. Čiže ďalšia z vecí, čo je pre vás dôležité, je správna výživa. Čiže obrovské množstvo a, cukrov, tukov nekvalitných, veľa mesa, a, čo ja vieme, mliečných výrobkov. Sa ten srdcovo systém a tie cievy bude sa nášať a tým pádom ten sval vám optimálne nebude fungovať alebo veľa vyprašaného kríľovaného to všetko môže preťažovať. No a potom posledná vec ktorá je dôležitá a podstatná je dynamický pohyb, čiže sval, tým že srdce je sval, tak potrebuje rozpumpovať, potrebuje sa dostať do takej dynamiky ale nie je tak, že čo ja viem, zapnem si nejakú EZO hudbu a teraz sa tam vlním ako spomalený film. To musí byť tak, ako keby keď vám priložia paralizér a s vami trase. To znamená... No, s niektorými trase, aj keď len akože robia bzzz, ako prijímajú tam nejaké tie vibrácie. Áno, áno, ale to musí byť tak, že minimálne na dlhovekosť je 15 minút dynamického športu, čiže potrebujete ísť do a, anaerobnej činnosti, zadýchať sa, spotiť a mali by ste vždy skončiť, takže... Prvý, <laughs> a... prvý to, nie, to nie je ono, že? Nie, nie, to sú, to sú, to sú iné hry a manželke sa to nikdy nepáči. A po troch minútach zakričí prvý. <laughs> a keď povie no, ona, že ale... ale ja som ešte nestihla, no mala si žancu. Ej, teraz hovoríš, keď som by hral, nie? <sík> <sík> No, ale v poslednej dobe mám taký pocit pri Slovákoch, že im veľa vecí, keď už sme pri tom srdci, že im je srdiečne jedno, ako to dopadne. Čo teda zmeniť v tom jedálničku, aby boli v tých daných oblastiach, ktoré potrebujeme, aby boli stále celkom aktívne, aby boli aj oni v tomto smere trošku taký živší. No, tým, že väčšina ľudí nemá okamžité nejaké dôsledky toho, že, čo ja viem, zjem a, vypražané hranovky, čipsy, natlačí. No, pán Planeta behol do tunela. Nepočuje vás, pán Planeta. Halo, e, tak... si... haló. haló. Už ma... sa? No, teraz už áno, ako keby ste vošli do tunela... No dobre, ja to skúsim. A, teraz je to lepšie? No, je to rovnaké, ale uvidíme, kedy sa zase dostaneme k prerušovanému nášmu kontaktu. Prerušenému postu? A, <laughs> tak to urobíme inak, ešte. A, Máte vypšetú, ešte nejakú ktorá... možnosť? Jasné. A, a, Urobím čo... to tak, že vypnem v aute. No, skúste. Niečo vypnúť? Blútrd? Áno. Áno, a čo sa, čo sa prihodí. Nie, nie že niekde tam do zvodidiel to napikujete. No dobre, počujeme sa. No toto ste mali urobiť od začiatku. Á, tak ale viete, tak som si chcel ušetriť a ne, Rozumieme, nemať... len Potom nám to robí škodu na príjme. No hneď vás no. lepšie počujem. No tak keď pre, pre, pre, prepnete na ČTVčku, tak už je to lepšie, takže príma nie vždy má dobrý signál. Dobre, no tak takže, skúsme teda o tom, prečo je to ľuďom všetko jedno a srdečne jedno, keď už máme deň srdca. No je to preto, lebo tým, že my nemáme okamžitý dôsledok, čiže zoberme si, že fajčiar, keď si kupuje cigarety, tak je tam napísané, že spôsobuje to impotenciu, rakovinu prostaty. A aj tak si to A ra kúpi. Rakovinu pľudza si to kúpi, lebo on to nedostane. On to dostane za 15 rokov, alebo za 10, alebo za 20. Sú aj takí, ktorí prídu do obchodu, že prosím si to s tým druhým obrázkom, lebo ten nemá takú tragickú vec v sebe. Hey, hey, že, že nie na impotenciu, ale to s rakovinou hrubého črema. <laughs> To sa, to sa mi páči, lebo no. viete, mám ešte manželku, takže potrebujem. No. Takže, takže reálne uh, je to o tom, že sa to hneď nedieje, lenže keď človek zoberie dôsledky, že keď zoberieme 50 ročných ľudí a pozrite sa 50 ročnému človeku do očí, tak zistíte, že tie oči sú blikajúce, zhasínajúce, smutné, ustráchané, tam vidíte všetko, len okrem radosti a lásky a takého šibalstva, tam vidíte všetko. Samozrejme, tie oči majú popraskané žily, že to vyzerá ako cievný systém, keby ste tam sa pozreli v rámci, ale bielko by malo byť biele, čiže to je to, čo sa vždy hovorí. Keď chcete vidieť silu človeka, pozrite sa mu do, oši, do oči, lebo oči sú zrkadlom duše, a je darmo, čo ľudia hovoria podstatné je, čo tie oči zrkadlia a čo vyžarujú takže preto samozrejme väčšina ľudí tým, že nevidí tie dôsledky, to znamená, dám si ráno chlebík, šunčička sírček a zapijem to kávičkou no nič sa nedeje, ale 40 v 50, to je klasika, čo ja bežne počujem viete pán Planeta, ale rok dozadu mi nič nebolo fakt, ale fakt mi nič nebolo a teraz nemôžem chodiť alebo teraz mám takúto diagnózu, alebo teraz mi toto objavili a ja hovorím aj na aute chodíte na garančnú prehliadku raz za 30 rokov? Nie, veď keby ste na aute išli na garančnú prehliadku raz za 10 rokov no tak to auto sa vám rozsype čiže Musím chodiť pravidelne a o to auto sa starať, vymieňať tam určité veci, súčiastky, čo ja viem na... Len ja vám tu do toho zase vskočím, keďže máme tie povinné emisné a technické kontroly, tak to auto sa dá povedať, že po tých zhruba dvoch a niekedy aj kratšej dobe dostáva pod kontrolu, zatiaľ čo človek nemá povinnosť chodiť na nejakú kontrolu. Preto na to kašle. No áno, ale tak to je o tom, že mali by sme na tom pracovať a mali by sme si sami zvážiť, že čo je pre koho dôležité. Lebo v mojom prípade, keď som mal 25, tak ľudia tvrdili, alebo 30, no a vy ste mladí, veď hej, veď dobre, ale teraz keď mám 50 tak oni mi hovorili, a všetci, že počúvajte, ale ako vy vyzeráte dobre, a tam že máte 50. Ja si predstavte, že by policajti ľudí zastavovali, boli ste pred, pred mesiacom na kontrole u doktora? <laughs> Nemáte možnosť potom chodiť po chodníkoch. No, tak ja preto ktokoľvek tvrdí, že on robí veci dobre, že jeho telo funguje, no tak vždy sa to dá overiť na, na, na tom prístroji diagnostickom, ktorý mám samozrejme dá sa to overiť v športe to znamená, že keď to telo začnem zaťažovať tak viem si pozrieť, že akú tú výkonnosť mám a či mi to kolabuje alebo nekolabuje takže je to na každom človeku mm. každý si to môže keď chce v praxi overiť alebo môže ostať v tom štádiu, že si počká tým sa to celé zrúti a v dnešnej dobe treba si byť vedomý toho, že v 50. väčšina ľudí bude mať vážne zdravotné problémy. A čo sa týka ale tej mladej generácie, ktorá je, tak tí už do 40. budú hotoví. No. Si predstavte, že by povedzme prístup na futbalový štadión bol podmienený zabehnutím polmaratónu. No, tak ale to zoberme si, že väčšina ľudí by umrela. Ja keď, ja, ja, ja keď robím prednášky, tak hovorím, že existuje bežecký národ, stará humarci, a oni dokážu behať 700 kilometrov v kuse. To znamená, Bratislava, Košice, tam má náspäť, za dva dní to odbehne. A teraz uh, hovorím, že uh, klasický Slovak by umrel za tabulou Bratislava, keby vybehol z centra. A, a vždy sa ozve pani a ona kričí môj manžel by umrel v centre alebo ešte pred tabulou Bratislava mm. takže reálne my máme telo a telo sa nenarodilo aby sedelo a my väčšiu časť, čiže zoberme 80-90% až presedíme, čiže jasné že tam prichádzajú degenerácie, samozrejme keď to telo nemá uvoľnenie tým pohybom No tak samozrejme, že tam prichádza, že takto jedlom uvoľním a to jedlo zas poškodzuje. Čiže ľudia sú v takom čertovom kolese. No a možnosť A je, že sa človek zamyslí, pozrie sa, postaví sa chlap v Adamovom rúchu, žena v Evinom ruchu pre zrkadlo a povie, no tie tehličky na tom ruchu sú dobre zakryté, takže musím sa k ním dopracovať. A, alebo muž si povie, že no dobre, to pivné brúško, niečo by som s tým mal urobiť. A keď ľudia sa rozhodnú, že nič s tým neurobia, no tak sú odkázaní na to, že budú trpieť, že v podstate skôr či neskôr to telo skolabuje. Ale to, čo ma vždy šokuje, že keď to príde, tak tí ľudia plačú, sú hotoví, lebo doktor mi povedal, že mám rakovinu, Najprejme ďalej by sa čudujete, že máte rakovinu? Veď čo ste 20 rokov robili? No viete, tak ale ja som veľa pracoval, ja som nemal čas, tak som pil toto tam, fast food na pumpe. No veď, tak sa nečudujte, keby takýto prístup ste mali k autu, tak už je dávno v šrote. Mm, tak možno by pomohlo aj to, aby prípadne každý zamestnanec mal tak ako býva pri OCRK, nejaké to voľno a pri ďalších podobných veciach, tak aby mal napríklad aspoň ja neviem, 3 dní v roku na to, aby išiel na nejaký, do nejakého fitka a, alebo na nejaké športovisko, že by to, a samozrejme musel by to zdo, zdokladovať, že tam bol, že sa niekde neflákal a že no, takto... 3 dní z roku, ve to je nič. No ja viem, že to no, no, je no, no. málo, ale mohlo by ho to možno naštartovať, že by mal takúto povinnosť uh, trošku na sebe Nie. popracovať. To by malo byť, uh, ja keby som to nastavoval, tak každého pol roka minimálne víkend nejaký takýto, že wellness, alebo aby v podstate skultivoval ten svoj organizmus, svoje mm. telo, svoju mysel. No a bod dva je trikrát do týždňa hodinový tréning a keď nemá, ak to nemá zdokladované, no tak mu strhnem 3 hodiny z výplaty a on si zváži, alebo strhnem mu jeden deň z výplaty a zváži, že či bude sa o seba starať alebo nie, lebo keď zobereme, ja keď mám, čo mám firmy, tak ja nemám vám, že chorých zamestnancov, že by mi kolabovali a chorí boli, lebo oni sa o seba starajú. Samozrejme tým, že vedia, že keď ochorie, no tak samozrejme prichádza o peniaze. A tým, že my máme e, kvalitné potraviny a oni to jedia, no tak sa nedostanú do takého chaosu ako bežný klient. Lebo napríklad aj vo freshmarkete, čo máme živa planéta, gastro, tak nám tam chodí spustu klientov a už rovnakých, lebo povedia, viete čo, je ja keď sa najem, vždy môžem normálne pracovať, nezaťažím ma to. A tá mysl úplne inak funguje, ako keď si dám tu hocičo v rámci ich prevádzok. No prečo? Lebo vyberáme najkvalitnejšie suroviny, olej zastude nalysovaný, že vy aj keď dneska pôjdete niekde na menu, tak by ste mali sa spýtať, že aký olej používate, je to rafinovaný, no tak zoberme, že rafinovaný tuk vám poškodzuje všetky orgány, a samozrejme najviac srdcovo systém. Vám nepomôže, že teraz si dám a, nejaký zápalový olej, lebo čo ja viem, dal som si vypražané hranovky, vypražaný syr alebo dal som si nejaké grillované mesko, čo samozrejme, keď grillujú, tak zase na rafinovanom oleji to robia tak a vám nepomôže potom omega-3 si dať potom, si to uprace, no to veď v tej tabletke, to, to by ste museli tak zjesť krabičku omega 3 aby ste niečo možno posunuli a upratali. A toto je to, čo si ľudia neuvedomujú, že čo všetko oni, to telo musí za to zaplatiť a aká veľká danie je za to, že ja napríklad 5 minút na obed zjem niečo, čo poviem, no to bola delikatesa, ale potom zvyšné 8 hodín, alebo 4 hodiny sa telo s tým trápi. To je ako keby ste a, mali, že mám a, krásnu manželku, zarába, on, ona pochádza z veľmi bohatej rodiny a teraz vy si nájdete frajerku, ktorá je chudobná je možno 5 rokov mladšia a dáte si nejakú rýchľou kusňou a teraz ona vás prichytí a vy si poviete, no veľa, to len bolo 5 minút. Tak vám garantujem, že toto by nikto neriskoval, ale je zvláštne, prečo to ľudia riskujú so svojim životom. A keď už to riskujú, tak každý by mal byť hrdina, že keď bola doba covidu a ja keď som sa netestoval a neočkoval, a keď som sa rozprával s nejakými ľuďmi, povedal, ale keď ochorieš, aj vrem, no tak keď ochoriem, tak ostanem doma a ak to telo nedá, no tak zomriem. Ale nebudem bežať do nemocnice, že pán doktor, zachránte ma, lebo viete, ja som sa nedal zaočkovať a teraz uh, také, to znamená, ja preberem zodpovednosť za to, čo robím. Len v dnešnej dobe ľudia, aj keď sami seba poškodzujú, tak ani nepreberú zodpovednosť, potom bežia za doktorom a pýtajú sa pán doktor, máte nejakú tabletku a tam ešte v tom maili, čo som vám posielal, tam je o medicíne, to by ste ešte mohli... No, práve mám otvorené to, čo sa spája s tým začiatkom 20. storočia, že v roku 1908 existovalo na svete v podstate len 8 liekov, neboli sme pritom, ale teda verme tomu, že to tak mohlo byť a... A, a je to dosť pravdepodobné, z toho bolo 6 bilinkových a 15 bolo známych chorôb, ako je to dnes, 740 tisíc liekov a 300 tisíc ochorení. No, kam sme teda dopracovali toto naše dokonalé obdobie života, hovoríme si aký sme my vyspeli aktuálne, ale ono sa to zrejme zmenilo preto, lebo sa zistilo, že sa na tom dá dobre zarobiť. No veď jasné, to znamená, keď človek uh, vidí, že ale v podstate sami, sami ľudia z tento svet k tomu priviedli, lebo ak by ľudia boli vedomi a tak ako ja, keď som chodil k doktorovi a on mi dal lieky a videl som, že sa mi stav vracia, no tak som začal premyšľať, keď som mal senu náchu, že čo s tým urobím, lebo vízia, že budem jesť lieky do konca života na alergiu, to nebola liečba. No tak som sa začal zamýšľať a dneska žiadne s liekou neberiem a v podstate 20 rokov a viac som nebral lieky, cera má 20 rokov tá tiež žiadne lieky v živote nebrala, takže asi to prirodzene funguje. Samozrejme, farmácia sa nechcela rozvíjať takým tempom, no ale keď videli, že akí sú ľudia leniví, lebo ľudia prišli a nemáte niečo také, aby som mohol jesť klobasu a nebolo by zlé z toho, to znamená, ja poznám veľa ľudí, takých, ktorí dávajú si masné meso a medzi tým si dajú tabletku, aby im nebolo ťažko z toho. Ja hovorím, no to je čistý, ale, ale čistý úlet. Alebo uh, jedia sladkosti klasické a potom si dajú uh, inzulín, aby im to znížilo. Takže to sú také úlety. A potom nečudujme sa, že farmácia a ľudia sú tvoriví, tak sledujú, aha, ľudia sú leniví, tak na tomto môžeme zarobiť. Takže potrebujeme viac takéhoto, viac takéhoto, lebo žiaden človek nepotrebuje lieky na spánok, keď pochopí, akým spôsobom by mal spávať, akú by si mal robiť spánkovú hygienu. A tým pádom by nikto nepotreboval lieky na spánok alebo lieky na trávenie, lebo to je všetko len v rámci výživy, čo jem alebo nejem. Tak ono je to aj o rôznych paradoxoch, pretože zástupcovia farmaceutického priemyslu na ľudí, ako ste vy, tých výživových poradcov pozerajú ako na šarlatánov, ale ak platí to, že v hebrejštine je farmákia významovo čierna mágia, tak potom kdo je tu? <lým> ten, ten, koho možno za šarlatánov skôr no a, označiť. A to, a, a to vidíte, že keď zobereme, že Otec z západnej medicíny Hippokrates povedal, že nech je jedlo tvojim liekom a liek tvojim jedlom a oni budú hovoriť že výživoví poradcovia, že sú šarlatáni, veď na tom je postavená uh, uh, klasická západná medicína, že uh, správna výživa by mala to telo liečiť, nie že tabletka by mala liečiť. Takže, no ale to sú také polemiky a keď fakt si človek pozná nejaké, nejakú históriu, pozná významy slov, no tak zrazu zistí, že to úplne je inak postavené ale celý svet vám bude tvrdiť a celý svet je presvedčený o tom, že toto je správne, lenže správne je z môjho pohľadu a to, čo ľudia by vždy mali používať je sedliacký rozum, správne je to, čo funguje nie je to, čo mi hovoria, že pozrite, posledné štúdie, štatistiky dokázali. Ja vždy, keď sa bavia, keď mi niekto spomína štúdie, ja hovorím, viete o tom, že tie štúdie musí niekto platiť? Veď vedec znení, že objavil patent na nejakú ťažkú chorobu a zarobil miliardy na tom a teraz robí zadarmo štúdie. Poznáte takého veca, taký vedec na svete nie je. Čiže a možno je, ale ten leží už doma a nie, že robí nejaké testy a štúdie mm. a väčšina je platená to znamená, oni chodia do práce a niekto im zadáva na čo majú robiť štúdie a keď urobia štúdiu tak nemôžu prísť výsledkom že tento liek je na prd s prepačením alebo toto, že čo ja viem že dokázali sme že jeden je hranoliek spôsobuje toto, takže musíme zavrieť všetky fasthoody a zrušiť hranovky ako potravinu, ktorá je veľmi riziková, nebezpečná. No, viete, len dnes bežný konzument informácií hovorí, ale viete, v tej inštitúcii je predsa 25 odborníkov a vy tu budete počúvať jedného šarlatána menom Peter Planieta, No, to je, to je takým ľuďom ťažko vysvetlíte, že keď sem posadím 10 ľudí oproti nemu a budú tvrdiť, že tá žltá stena je červená, tak to neznamená, že väčšie, väčší počet ľudí má pravdu, ako keď ja poviem, že však je žltá. No, ale na toto sa robili normálne testy v školách a viem, že aj Cera to robili na psychológii, že na, boli nakreslené dva štvorce, jeden bol uh, očividne väčší a druhý bol menší a mali jedna osoba išla za dvere a potom sa vrátila otvorili tabule a, tabulu a pýtali sa, že ktorý z tých štvorcov je väčší a on tvrdil, ten, ktorý videl, že je väčší ale celá trieda tvrdila, že nie že, že on vidí zle že ten vedľa je väčší takže na 90% väčšina ľudí zmenila svoj názor, uh -huh. aj keď to normálne na oko videla, že fakt je to väčšie. Že aj keď to odmeriate, uh, tak by to bolo dokázané, že je to väčšie, ale tým, že väčšina tvrdila, že je to tak, tak samozrejme sa ten človek k tomu priklonil. Začal no, pochybovať je... o sebe, že či vôbec dobre vidí a to je to, Áno. čo potom chcú oni aj s ďalšími urobiť. Jasné, ale to, kde je medicína, je záležitosť nie medicíny, ale ľudí. To znamená le lenivosť ľudí, tým, že oni nič nechcú zo sebou urobiť, spôsobila, že medicína a farmácia sa rozvíja. Využi využili to vlastne, no. Jasné, oni to len využili, že toto nie je chyba farmácie a ja prečo by som mal bojovať proti farmácii, veď to je ich šikovnosť, to znamená keď ľudia sa chcú o seba starať, tak zistia, že farmáciu nepotrebujú, alebo iba niektoré veci potrebujú, lebo samozrejme sú niektoré vážne choroby, na ktoré možno tá farmácia vie pomôcť, lebo zase nemôžeme povedať, že farmácia je čisto všetko chaos, lebo to, by, to nie je pravda. Existujú aj farmaceutické lieky, ktoré dokážu človeku zachrániť život a sú účinné a nemajú nejaké vedlejšie účinky aj, aj také sú len ich je málo a väčšia časť je len taká, že v podstate keď vidia, že ľudia sú leniví vidia, že nechcú nič zo sebou robiť a že oni na tom môžu zarobiť no tak prečo by to neurobil veď na tomto celý svet funguje že celý svet sa funguje a točí okolo peňazí sexuality a energie, takže tam sa to všetko točí. Mm. Tak to máte ako, keď vám niekto otvorí reštauráciu, varí síce zlé, ale ľuďom sa nechce doma variť, tak chodia tam a budú síce šomrať na tú reštauráciu, ale nebudú si chcieť doma sami niečo uku ukuchtiť. No veď, to je krásny príklad, že raz mňa sa niekto pýtal na fast food, tak ja som išiel do nemenovaného fast foodu, ktorý sa začína na M, a, a kúpil som si tam ten malý hamburger ja neviem, či to stalo euro 50 alebo 2 a normálne som ho nechal že vybral som z toho šalát a normálne on sa nepokazil to bol mesiac, žemľa stvrdla na kameň, meso normálne nič, žiadna pleseň nič, tak sa tak držalo vrem, no jaká paráda ako to je geniálne zakonzervované takže ak? No A zase ste na nejaké, narazili na nejakú zónu, kde vás nepočuť, takže to asi budeme musieť zase vyriešiť spôsobom, ktorý nie je dvakrát ideálny, že vás vypnem a už ste sa vypli aj sám, tak to vyskúšame na novo telefonát, aby sme mohli dokončiť túto tému. Už, na, už sa počujeme? Áno, prerušilo nás to? No, prerušilo nás, nejako ste zrazu stihli a potom to úplne vyplo celé. No, máme ešte tak zhruba 20 minút do tej desiatej. A ja by som, však ono to priebežne určite ešte pospomíname, čo ste aj teraz chceli v tej myšlienke povedať, ale aby sme stihli aj nejakú korešpondenciu, lebo teda nebudeme dlho, tak by som to teda preklopil na stranu poslucháčských otázok, ak môžem. Jasné. Tomáš, zozvolená nám opäť poslal počase niečo. Zdravím všetkých zúčastnených na realizácii relácie tajomstva zdravia. Mal by som jednu otázočku na pána Bódysatvu Planietu. So <lávodí> záujmom som si prečítal ním odporúčanú knihu od Jamesa Nestora s názvom Dých, ktorého poznatky ma skutočne ohromili, následkom čoho som i hneď začal dýchať podľa odporúčaní autora. James Nestor však v knihe odporúča okrem iného aj viacej prežúvať. Uvádza tam, že dobrým nástrojom na zintenzívnenie prežúvania je žuvačka. Žuvačka podľa neho posilní čelosť a stimuluje rast kmeňových buniek a tým sa buduje nová kostná hmota v oblasti tváre a otvárajú sa dýchacie cesty. Moja otázka by bola, či aj pán planeta môže odporúčiť žuvačku na každodenné používanie, samozrejme žuvačku bez cukru, aspartámu a ich iných smetí, čiže takúto kvalitnú žuvačku. Ďakujem za odpoveď a prajem obom petrom všetko dobré. My ďakujeme Tomášovi za dobrú otázku. To je výborná otázka. Lebo keď zoberieme, väčšia časť mladej generácie má problém, že má krivé zuby. Lebo tým, že jedia mekú stravu, tak tá samozrejme tá ústna dutina sa zmenšuje. Čiže aj tie zuby potom nevlezú do tých úst a sú také pokrivené. Preto keď ľudia majú optimálnu stravu, ktorú môžu žuť, preto jedenie mekých jedál ako chleba keď už chleba, tak taký trvanlivý, taký že storočný, že ho prídem a žujem a žujem a žujem, keď už by človek chcel a premyšľal, že by mal jesť chlieb, tak ideálne je jesť v podstate potraviny, ktoré sú tvrdšie. Samozrejme dôchodci nemôžu jesť tvrdé potraviny, lebo majú protézy, ale to je zase len záležitosť toho, že jedli nekvalitne predtým lebo reálne zuby, nemáte prečo prichádzať o zuby a nemáte prečo, ja viem, niekto v 50-ke, 60-ke už nosí protézu a má problémy so zubami, no lebo to je záležitosť uh, obličiek. Takže je veľmi dôležité kvalitné žutie, čiže preto aj deťom by mal človek dávať mrkvu tvrdú, aby si zžula, lebo uh, na mrkve sa naučíte žuť. Mrkva sa nedá, že odryznem a prelknem, to musíte žuť, žuť a čím dlhšie ju žujete, tým viac vám rastie. Takže používal by som prvý princíp. Čo, čo, čo vám rastie? <laughs> no no. Niekomu. Manželka by možno povedala, to by bolo dobré, keby to tam rástlo. Nerastie to ani tam, ani tam. No, už ako je zima, tá mrkva bude užitočná. Hey, hey. Takže uh, platí to. Prvý krok, jedlo by sme mali piť a vodu žuť. Čiže mali by sme jedlo požuť tak, že je to tekutina. Preto ak a, jedávame také tie meké potraviny, ráno chleba, a, maslo, šunka, to nemáte nič na žutie, to urobíte tak, že cvak-cvak a je to v bruchu. Takže tým malým žutím sa ústna dutina zmenšuje. Tým, že sa zmenšuje ústna dutina, zhoršuje sa kvalita dychu. Keď sa zhoršuje kvalita dychu, skracujeme si život. Samozrejme spúšťajú sa tam rôzne zápalové procesy. Takže keď sa dostaneme k tej žuvačke, keď človek má kvalitnú žuvačku a zavedie si, čo ja viem, 2-3 krát do týždňa, že ju bude žuť, OK, ale nerobil by som to celý život, lebo zase tým, že žujete, tak telo dostáva impuls, žalúdok, že sa majú produkovať. A žalúdočné kyseliny, lebo ako keby že, ide, že jete, lenže do brucha nič neprichádza takže keď to viem zobrať ako terapiu aby som podporil tú úsnu dutinu a, lebo som predtým nejedol a, takéže tvrdšie potraviny ale všetko bolo také, že chleba cestoviny, všetko také meké tak to môžem zobrať ako terapiu, ale nebral by som to že ja viem teraz budem 20 rokov každý deň žuvačku. -žu alebo to takisto môže priniesť mínus. Mm. A teda bez cukru, samozrejme, žuvačku, ano? Jasné, jasné. Takže sú, viem, a sú napríklad, to bolo tiež taký trend, že aby chlapi mali peknú bradu, takúže vypracovanú sánku, tak sa predávali rôzne také, že na zahrizovanie, že taká ako, čo sa stláča guma na posilovanie pred laktia, no tak to bolo medzi zuby a tak ste do toho kúsali alebo sa predávajú také tvrdé žuvačky, že ktoré sa nerožujú ľahko a že oni sú tvrdé. Takže treba si nájsť také, aby ste vedeli, že keď už to žujem, aby mi to nepoškodzovalo ten organizmus. Uh -huh. no, napísala nám aj EUK otázku nasledujúcu, a tiež sme to tu ešte nemali. Pekný deň, rada by som sa spýtala pána planetu, že či vie poradiť, čo môže žena urobiť, aby mala až do vysokého veku periódu, to by mala byť menštruácia. Mám 54 a stále mám a chcem čo najdlšie. Má na to vplyv vzťah, intimný život, prípadne strava? No samozrejme, dôležité je, aby ste mali tú periódu čo najdlhšie je, potrebujete žiť pekne v tom optimálnom vzťahu, to znamená, že mám manžela, ktorý ma miluje alebo mám dobrého milenca, ktorý ma miluje, čiže na tejto úrovni potrebujete byť v poriadku lebo samozrejme, ak prestanem veci používať no tak samozrejme telo to vypne takže povie, že tieto veci už nepotrebujete, lebo je veľmi veľa žien ktoré pred 50 kou už sú v prechode. Manželka má tiež už dávno po 50-tke a v prechode nie je, takže to je len o tom, že týmto si to drží. Čiže krok číslo jedna je toto. Samozrejme, potrebujete byť v živote šťastný, lebo ak som v strese, tak stres rozbíja hormonálny systém a blokuje pečen. Čiže aj keď sú menštruácie, a ženy majú pred menštruáciou alebo počas menštruácie veľké bolesti, tak je to len záležitosť toho, že počas toho obdobia tá žena nazberala veľa napätia stresu, ktorý sa takýmto spôsobom potom v tom organizme zrkadli. No a samozrejme je veľmi dôležitá výživá, čiže starať sa o obličky a pečen so žočníkom, lebo ženské orgány aj mužské sú prepojené týmto spôsobom energeticky. Takže tým pádom a, viete si to takýmto spôsobom zabezpečiť, aby to bolo všetko v súlade a mohli ste do vysokého veku, lebo ak zoberieme, že prírodzený biologický vek človeka je 120 rokov tak perióda by mala za začínať tak niekde 90 a aby to bolo také, že OK, som teraz v prechode Mnohí uh -huh. Aj milenci si želajú, aby mala žena menštruáciu čo najdlhšie No, keď, ľudia, keď, keď dojde k prestávke, tak hrozí to, že bude veľké brúško. Áno. No aj, aj, aj toto sa deje, ale reálne vy keď skvalitníte svoj život a viem, že v rámci životného štýlu sú aj ženy, ktoré napríklad prišli o menštruáciu a ona sa prirodzene potom vrátila, že sa obnovila. Lebo samozrejme, kým nemáte vyoperované ženské orgány, tak vám to vie všetko fungovať aj keď v určitom momente to bolo niekde zastavené. Ale pozor na jednu z vecí, a hlavne to je u mladých báb antikoncepcia, alebo to rozhadzuje celý ten hormonálny systém. Yeah. To znamená, a keď žena nemá menštruáciu, tak určite nie, že antikoncepciu budem brať na to, aby mi nabehla menštruácia. Nie je tam treba len vyladiť presne tie orgány, obličky, močový mechúr, pečen so žočníkom a tá menštruácia sa vie úplne v kľude vrátiť. A to, že to funguje, moja manželka i dcera, sú teda obidve ženy, tak ja nemám také, že zemetrasenie, to ako niekto hovorí, že predmenštruačný syndrom, ja neviem, čo to je, lebo ja som to doma v živote nevidel, že, že by manželka bola nejaká nabrúsená, Uhum. alebo že by mala nejaké stavy nálad prípadne alebo, že nejaké krče že... oni zvyknú mávať niektoré ženy aj krče tak, a bolesti toto to, to, to, to vôbec uhum. to znamená to je vždy len záležitosť toho ako jete a ako pracujete so svojimi emóciami uhum. takže ak držíte a zažijete nejaké ťažké stresové obdobie a nedostá a nedostá a nedostá, a zase sme nedostali úplne konkrétnu verziu odpovede a asi sa zase vypne všetko, lebo dnes nás... Nie, to... nie, ja som tu. Ste tam? Skončili ste pri slove a nedostá? Aha, tak to seklo. Seklo vás. Že a nedostá krče, čiže keď tam nie je napätie, keď, alebo keď žena zažije náročný stresový deň, alebo tri dni, tak ona vždy po každom dni musí to napätie zo seba dostať vonku mm. a jedna z vecí, ktorá je výborná, je takisto milovanie. Čiže aj takouto formou môžem to napätie dostať vonku, no. len samozrejme to milovanie nemôže byť také, že prvý... Áno a nepresvedčíte no. každú a hneď, lebo no. zase si nechal ponožky tam vedľa postele no. a podobne. Takže nie je k tomu vždy nálada. Keď dnes človek si zapne rôzne tie televízne relácie, tak častokrát má pocit, že e, aj tí páni už majú menštruáciu, ktorí sa v nich objavujú. Áno, áno, ale keby ženy vedeli, čo by mali vedieť, že pre ženu milovanie a je mladosť z vitalita. No... Ste v nejakej zóne, kde, ste v nejakej zóne, kde sú rôzne výpadky. Preto, preto nepočujeme úplne detailne všetko, čo chcete povedať. Takže počujete ma teraz. Teraz vás počujem, no uvidíme, dokedy. Je, je zvláštne, lebo som pri Trenčine, tu nie sú žiadne hory, lesy. Hmm. No vidíte, moder, moderná doba a všetky tie nimoženosti, 4G, 5G a. a a to je tak, že G niekde inde G. No, no, veď práve, bod G musíte... Áno, áno, áno. No, takže uh, zopakujem. Kedy, uh, pre ženy je milovanie a vrchol mladosť z z vitalita, samozrejme, nie vždy to musia naháňať, lebo preto ženy sú v strese, čo sa týka milovania, lebo si myslia, že každé milovanie musí byť zakončené vrcholom, a keby muži vedeli, že každý vrchol je starnutie a proces rýchlejšieho umierania no tak tú ženu budú o ňu sa starať, aby ona bola spokojná a oni si to tak raz do týždňa doprajú alebo sa naučia s tým pracovať, lebo je takisto veľmi dobrá kniha Multiorgazmický muž čiže tam sú nástroje ako pracovať s tým, ako dosiahnuť vrchol bez toho, že príde k uh, uvoľneniu. Takže toto sú veci, ktoré v sexualite nikde sa moc nerozprávajú, nerozoberajú. A preto v manželstve to vyzerá klasika. Muž naháňa ženu, tak drahá. Dneska by sme mohli pozrieť, som bol dobrý, aj smeti som bol vysypať, aj, aj, aj po deti v škôlke som bol a ona nie. Ne. Eh, nepovysával si ešte. Takže nie. Dneska, dneska a, čo, a čo si mi ráno povedal, to si už nepamätáš? Hej. Yeah. Takže ale žena by mala si povedať, že mám. Teraz, teraz vám dám karmický návod a je na vás, ako to použijete, že ak chce žena rýchlo dediť, tak by mala, chlap chodí, chlapi väčšinou veľa pracujú a málo vedia odýchovať. Samozrejme, chlap keď je v strese, chce sa milovať. No, takže pre vás je to ideálna kombinácia. Každý večer príde, vystresovaný, unavený pomilujete ho, jeden, dva vrcholy, normálne do roka vám zomrie. Budete tediť. <laughs> <laughs> takže, ale to je karmický náhod. Keď máte tú informáciu, môžete to urobiť, ale ak to spravíte, máte karmu, lebo ste zabili svojho chlapa. Takže... No, áno. On, on, on nezomrel prírodzene. Ha, úhodu, ste kás. ho urobili ale, a hotovo. A, no. Ale pre Metrix zomrel prirodzene. Zomrel prírodzenou smrťou, ale z e, energetického hľadiska a vy ste mu k tomu pomohli. Tak aj vy by ste si mohli pomôcť, lebo nedaleko od Trenčína býva krásna Katarína. Áno, áno, ale tá Katarína, <laughs> môžete jej <laughs> spievať, tancovať, môžete sa s ňou porozprávať. No. Vy, ste teraz a, blízko. vy ste teraz blízko. A ja mám ešte jeden mail pred tým, než sa teda budeme pomaličky lúčiť od Mareka ktorý chodí na turistiku a používa opražený ovoz a chcel by sa spýtať, že či by takto mohol použiť aj špaldu alebo raš. Hociaká obilnina môžete použiť, ale prečo ovoz je najlepší, lebo ovoz má aj najviac bielkovin, aj najviac tukov. Takže je to taká najkomplexnejšia obilnina v rámci toho. Samozrejme, akúkoľvek ďalšiu použijete, tak je takisto v pohode, lebo pointa je, že aby som mal dostatok energie, čo získate z toho. Uh -huh. No, dnes idete teda na ďalšiu prednášku, aj máte tému? Nie, ja idem sa vzdelávať, takže... No, áno, ale že, či viete, že čoho sa to bude týkať to vzdelávanie? Nie, nie, veď to je v podstate práca s myslov a uh -huh. ako pracovať s ňou, tak... Uh, uh, lebo čo sa týka tela, toho už viem veľa, takže som sa rozhodol, že po, trošku sa naučím a pochopím, ako mysel funguje, lebo jedna z vecí je napríklad, že ak je človek v strese a dostane sa do hádky s niekým, tak sa mu prirodzene uh, vypína logické myslenie a kreativita. No tak jasné, že tam darmo, ak niekto na vás zreve a vy mu chcete niečo vysvetliť, tak je úplne zbytočné, lebo on nič z toho nepochopí. A mm. samozrejme, keď na vás niekto kričí, vy vysvetľujete, alebo keď kričí na vás žena, tak tiež jej vysvetľujete, aby ste ju mali len objať, drahá, rozumiem ti. A keď sa ukľudní, potom jej vysvetlíte. Ale keď je v takom tom amoku, také, že naštartovaná, tak len nechajte nech tie idú vonku, ale nenamotávajte sa, lebo aj veľa žien v dnešnej dobe hovorí vetu, že oni potrebujú silne emočného chlapa. Čiže keď ona vypustí svoje emocie zo seba, tak ten chlap sa nezrúti a nejde chlastať do krčmi, lebo žena mi vynadala do debilov a také. Veď ona má svoj, svoj emočný deň, no tak nech si kríči, Veď keď si potrebuje pokričať. Hmm. A žena nekričí len tak, že ak chlap urobí poriadok, a hral sa s deťmi, venoval sa deťom, a venuje sa žene, tak ona mu nenadáva večer. Ja takú ženu aspoň nepoznám. Mm. Takže žena sa rozčulie preto a kričí preto, lebo jej niečo chýba a vy dlhodobo nepočúvate. No ona sa zvyčajne už potom len večer otočí chrbtom k Danomu. Áno, a potom sa večer otočí chrbtom <laughs> a, ale múdra žena dneska večer sa otočí druhou stranou a povie Aj, poď drahý, no tak... Budeme sa rozprávať a to je väčší trest. <laughs> Alebo, alebo rozprávanie prepojíme s nejakým aktívnym tréningom Hano. dvojhodinovým nejaký fitness uvidíte ako, aký bude krotký manžel No hej len dostať ju do tej podoby a polohy to tiež dá zabrať to málo ktorá urobi takto ale pri tej logike to je pravda, lebo častokrát tí naši najväčší kritici oni keď sú na niečo nahnevaní tak im logika absolútne odchádza Jasné, to, a samozrejme, ja, ja som vedel a vnímal, že keď ľudia kričia, tak im nepomôže vysvetlovať. Len teraz, keď som na tomto kurze, tak, som sa, tak sa dozvedám z takej tej psychológie, aj z pohľadu toho, ako ten mozog je nastavený, ako funguje, čo, kedy sa akým spôsobom správa, ako sa zapínajú tie základné parametre. Lebo ja potrebujem poznať aj tie základné parametre, a, lebo samozrejme, keď človek na sebe pracuje, tak nič z toho základného nefunguje, lebo vy máte, čo ja viem, 20 poschodovú výtovku, takže tie základy sú pevné, ale nemôžeme sa baviť o základoch, keď vy ste na 20 poschodí. Čiže mm. samozrejme, keď človek na sebe pracuje, tak ten mozog funguje úplne inak, že nefunguje v takých tých štandardných vzorcoch a štandardných reakciách. No, idete sa vzdelávať, tak ešte otázka možno ku koncu máte veľa spolužiakov? Toto je taký menší kurz, menší. čiže tam je na nejakých takých do 20, uh -huh. čo je také, že optimálne. Áno, aby bol čas na každého prípadne, áno? Áno, ale, ale keď sa ľudia chcú vzdelávať, tak uh, my budeme v oktobri robiť kurz varenia, čiže kto sa chce zdokonaliť vo varení. Samozrejme, môžem si to skúšať doma, ale ak chcete si proces zrýchliť a samozrejme nauči, naučiť sa aj nové veci, no, tak... Asi uh, nebudete mať taký nával, ako keď pečie celé Slovensko. Nie, ale tak keď zoberieme to, čo oni pečú, <laughs> síce to... Sice to vyzerá dobre, ale toto by som nejedol ani za 10 tisíc eur. Mm. No ale hlavná vec, že sú v telke. Aj to je možno pre niekoho ale... výhra už teraz. Ja takisto som chodil do telky, a... ale keď som sa s nimi dohodol a urobili to, na čom sme sa dohodli. Nie, že oni prídu a povedia, vy ste vyžijuali poradca a teraz budete chváliť zmrzlinu alebo také. Mm. Takže už sa mi to raz stalo, že uh, z Markizy to tak bolo, že ma zavolali, že či sa viem vyjadriť k zmrzline, tak ja som im povedal plusy, mínusy a oni vystrihli a povedali aj vyživový poradca hovorí, že zmrzlina je zdravá. Takže... <súdňa> Viete, ono, aj nám koľkokrát niektorí poslucháči hovorili, že keď máte toľko málo príspevkov, tak dajte si reklamu. No ale viete, pred reláciou s pánom Planietom púšťať niečo o ja neviem, mliečných výrobkoch a po skončení o zase nejakých mesových výrobkoch a príde on a všetko zotrie, tak by nám títo reklamní partnery veľmi rýchlo odišli. No ale taký termix by ste mohli, takto my tu budeme vychváľovať v reklame akékoľvek zdravé potraviny v úvodzovkách zdravé a potom nastúpite vy a všetko pošleť dopreč. Ja veci neposielam, ja len vysvetľujem, že plus minus a každý si má rozhodnúť, lebo existujú dobré veci a existujú aj horšie veci. Je tiež taký vtip, že Pani predáva na tržnici rýby a príde kontrola vrevy, ale pani, veď vy predávate muchotravku zelenú, to znamená, že to je vysokojedová tá huda, huba, a ona hovorí, ale to je zvláštne, za 20 rokov sa nikto nesťa, neprišiel stiažovať, takže... Áno, <rý> <rý> <rý> <rý> dobre. Tak máme 10 hodín v čase premiéry, samozrejme. Tak sa prichádza už len poďakovať za to, že ste, aj keď to bolo komplikované dnes, predsa len si našli čas za volantom, predpokladám, tak vám želáme, aby ste dnes odchádzali s úsmevom z takejto prednášky. No ja vždy odchádzam s úsmevom. No. Ale to je záhada, lebo v podstate niekedy idem a je to dobré a niekedy sa tá technika a v 21. storočí v podstate sa dejú tieto veci, že to je neuveriteľné, že čo všetko, kam sme sa dopracovali a obyčajný signál na obyčajnej ceste, mm. takýmto spôsobom rapuje. No, tak hádam, to bude o týždeň lepšie, tak ešte aj pekný... No, veď, o, o steplň, budeme. No, ano. ale už tu máme jednu z veci a to je výrazné ochladenie, takže mm. teraz... Už, už to bude len pritvrdovať takže ľudia začnú soplikovať, kýchať a, a štrajkovať a, budú na námestí do, dohromady takýto soplikovaní takže to bude celkom a, a, rýchle to bude medzi ľuďmi a začnú vyhovárať sa no viete, ale to je za to nemôže lebo to bolo týchala, kolegyňa bola v robote chorá, ona kašlala a to je, ako vie, keby nebola tak mne by sa nič neudialo takže opak je pravdou